deyir ki insan necə iblis insan ağidasında fitnə edir. Don gendirir, bəzədir ona. Burada Şeyx Əhmədullah deyir ki, əqida məsələsində şeytan iki qapıdan girib insana. 1-ci təqlid məsələsində. Yəni atavboyu təqlid etmək. 2-ci də dərk olunmayan Məsələlərə girmək Hansı ki, ağlı aciz dondur, Və Təqlid Olmaz Xüsusən əqidədə Təqlid etmək olmaz əqidədə Lakin Fikri məsələlərdə onlar təqlid eləmək Avam üçün Avam üçün onlar təqlid eləmək Amma əqidədə olmaz təqlid Və lakin Bələ baxanda təqlid ə, Bəyənilmir İslam'da Çünki təqlid ə, Mənası odur ki Dəlilsiz, sübutsuz bir şey götürmək Kör kör anı Və bu bəyənilmir təbii Müsəlman üçün bir şey eşitləndə götürmək Kör kör anı Və müsəlman gereyi bir şey dəyiləşdirməlidir Baxmalıdır ki, elmli olsun Əsasdır onu ya təqlid bəyənilmir həm də təqlid ümumiyyətlə həmsin ağlı öldürür ağlı mənfəətini öldürür ağlı onda faydası olmur insan çünki ağlı Allah s.a. xərq edib ki insan fikirləşsin haqqı tapsın və s.a. təqlid qoymur onu təqlidən adam ağlı elə bir ki ölür və Ağıl neyə görə xəlq olunub O, öz işini apara bilmir Və təbii ki, ikinci də Şeytanın qapılandan da biri Dərk olamayın məsələləri girmək Yəni, ağıl dərk edinmək Eləməyən məsələləri girmək Və Təqlid ümumiyyətlə Təqlidləni insanların çoxu zəlatı düşür Məsələn, yahudlər, nəsrlər Təqlid səbəb oldu Zəlatı düşmülərinə və həmçin müşiklər, və həmçin müsəlmanların çoxçu, görürsən, kör kəranı təqlid edirlər, xüsusən, ata-baba, lakin ata-baba ibadət yeri döyür, yəni, dəlil götürmək üçün. Dəlil götürmək lazım Quran sünnədən, ata-babadan yox. Və çöyürsən, çox vaxt zələrtə düşənlər böyük səhv olur təqlid edilmək. Onlar, Quranda Allah subhanətələ, Zuhru surəsini də buyurur, Beləlik onlara haqqı deyəndə Rasul sallallahu əleyhi və ki, yox, biz ata-babamız necə görmüşük, biz onların qoyduğu yolla gedəcəyik. Və həmin başqa ayədə də Safa surəsində də buna oxşar cavab verirlər ki, biz ata-babamızın yoluna gedəcəyik. Ona görə, yəni şeyx də rahmetullah bu məsələni bəyənməyib. Ona görə kişilər haqlan tapılır. Yəni, sən birinci kişini öyrənmək, haqqı tapmaq üçün. Sən haqqı tap, siz kişiləri tapacaqsən. Elə davar axtarır ki, kimdən səhvə məhz sorursun. Sən haqqı axtar, sən haqqı əhəlini tapacaqsən. Yoxsa haqqı tapmaq üçün məyyən adamlardan sorursun, haqqı tapamayacaqsən. Sən eğer çoxsundan sorursun. Sən haqqı axtar, inşallah, Allah s.w.t hakigətə səhnə. Və ona görə şərh verir ki, Rəhmanullah ümumiyyətlə düz deyir. Rəhmanullah əqidədə olmaz. Çünki əqidə məsələləri aydındır Quranda. Olmaz təqlid eləməyə. Amma fikri məsələlərdə o da təbii ki, əgər avamdırsa, bilmirsə da onun təqlid etdiyi, hələ kimdən soruşdu onu təqlid etdi. Təqlid odur. Təlidə odur ki, götürdün, sən onu təqlid edirsən. Əgər belə baxanda. Yoxsa belə biz təqlid eləyirik. O fikət rəy götürür. Hələ rəy Oğuz adamı təqlid eləyir. Kimdən soruşdum əslində? Təqlid eləyisə ona. Əgər dəli və subsuz götürmürsənsə. Bax bu bəyənilmir bu cür getməyə. Amma əqidədə olmaz təqlid etmək. Onu görə fikrə ver Şafi, Əbū Hanifə, Mâlik, Əkilə Əhlə-i Əqidədə onlar hamısı bir olublar, lakin fikri məsələlərdə ayrılıblar. Əqidədə ixtilaf Lakin şükür məsələdə ayrılıblar. Bu belə nasıl tapıb, gəlib çatıb ona, belə deyib, o birisi nasıl gəlib çatmıyıb, başqa nasıl gəlib, yəni dəli, baxma, zəifdir deyib və s. Amma əqidədə olmayıb, ixtilaf anlandır. Oyun yəni, müsəlman qereyi əqidə təqlid etməyə heç kəsə, ikinci də elm öyrənə özü başda yavaş-yavaş oxuyub, yəni əhkəmləri düzgün başa düşəyən. Və sonra şeyh Rahim Allah yenə təqliddən davam edir danışmaq, inşallah qalsın, gələm də sənəzə Allah biləyir. Sonra şeyh İbn-i Cəhuzi Rahim Allah İblisin, e, və ya cürbəcür əqidələrə vəsvasələrindən danışır və buyurur ki, iblis necə xavar işlərə vəsvasələr əldəyir və buyurur ki, Rahim Allah, ən birinci xavar işlərə vəsvasələr Azərbaycanda yoxurum mən tarixdə Ən birinci Zulxuvay Sıra Anında biriydi İblisin dostlarına biriydi Və Necə xəvar işlərdən olur bu Deməli Abusannin xudunu rivayətində deyir ki Bəs Peyyambəl <Sessizlik> sallallahu aleyhi vəl əli əbni əbi talibi Yemeni yollayır. Bir malalı onu getirməyə. Getirəndə, Resul sallallahu aleyhəli ələsəl dördünün arasında bölür. Dördünün ələsələyib. Zəyid-i əl-khəyl, və ləəqra ibn-i həbis və uyyən ibn-i hüseyin, və alqaməyibli aləhətə və ya amir ibn-i Dördünün arasında. Ve bu vəqt Bir qalxır ki, bəs Ya Rasulullah, mən etiraz edirəm. Fikirlərsiz, hələ əsirləri hələ məldəvəlt idi. Xarici dən dünya malı idi. Heç ki indi də hələ hələdir. Hələ görsən əs, əs, əs Əsas Sovet puldan gedir. Və dedi ki, Ya Rasulullah, o kişi, o adam da deməli anlı, ələ geniş saqqalısıq lakin keçəl idi. Yəni xarici əlamətlərindən biridir, başdan düşüq aşağı saxlayıramışam. Və dedi ki: "Ya Rasulullah, bəs Allahdan qorx, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm." Ədəb yoxsa axı? Və peyğəmbər sallallahu əleyhi qaldırdı başı, "Vay olsun sənin ona. Məyə məndən çox Allahdan qorxan varmı? Və məndən təqvalı varmı? Bəs Bu axxalid müvalid dedi ki, yaxsı, bir dənə icazə boynunu kesin. Xalid müvalid və Umar vəl-Xaddaq. Bakıda Umar vəl-Xaddaq deyir ki, yaxsı, icazə edir, bunu da belə danışır. Hmm. Peygamber sahəsini deyir ki, o eləməd, bəlkə namaz qılandır, eləməd, bəlkə namaz qılır. Və lakin dedi ki, <coughs> Peyyambar salsın bunun yanından sonra mənə əmir olunmayıb ki, cəmatın qəlibini girəm. Qarınlarına atıcam, görürüm nə var orada münafiqdir və s. Zahirdən götürür. Olub isə namaz qılır, namaz qılırsa toxulma lazımdır. Və... Lakin Peyyambar salsın, o gedəndən sonra Peyyambar salsın, deyir ki, inşallah bunun, bunun fikrindən gələcəklər. Quran oxuyacaqlər və lakin Quran çıxməcək olaraq boğazlarından yuxarı. Yəni başa düşməcəklər. Lakin Quran oxuyanlar olacaq. Qurandan dəlil getirənl Dindən çıxacaq ilər, necə ox yayından çıxır, o cür. Çıb getdi, yaxşı yoluna. Və belə dindən çıxırlar Xavaricdə. Və onun adı Zülxüveysra Təmimi idi, o Xavaricdən patşahı, birinci banitçisi. Və mal dövlət üstündə. Və Xavaricdən indikilər də oxşayanlar olaraq, yoxsan dəstələrdir, əmir-ül-mümin, təyin olunur, Sonra maliyə nazirinin əlinə, sonra pul gəlir və düşür fitnə, sonra axırda bilməyin qıllar, sonra əmri düşürlər, öldürürlər və ya onu kafir sayırlar. Bu xərcdə axırıdır sonu. O minhac bələdi, imlisin minhacı. sonra Əli ibn Əbi Talib vaxtında bunlar zuhur edirlər. Daha doğrusu Osman vaxtında, Osman xilafətinin axırında. Osmana qarşı qaldırırlar cəmaatı. Osman radiyallahu anh öldürürlər Lənihumullah Sonra Ali bin Əbi Talibin Qoşununda olurlar Və Safeyn döyüşündə Mavi ilə radiyallahu anh ilə Ali radiyallahu anh ilə Döyüşəndə Fitnə döyüşü cihadda olar Fitnədir Çünki hər nə oldu Bir kimi də ora olar Cihaddır olmaz Canlı şəhətləri var Canlı şəhətlərindən biri budur ki Gereyə xəlifə ola, həmçinin şəhətlərindən budur ki, gereyə misəlman ölkəsi ola bir dənə, İslam dövlətindən hakimiyyəti ki, qaydasan ora. Üçüncü gereyə qüvv ola, e, dördüncü gereyə o tərəf bilinə ki, artıq hamısı kafirdir, bu tərəf bilinə ki, hamısı mövmindir. Həmçinin əmrə bir maruf və nə əmrə ola, dəvət ola, birinci. Ali bin Əbi Talib xeybərdə Ali bin Əbi Talibə dedi ki, birinci dəvət elə. sonra döyüş. Baxmayaraq, Peyğəmbər sasolayı dəvət eləmişdi. Peyğəmbər sasolayı dəvət eləmişdi, Allah, lakin dedi ki, birinci döyüşmə, sən də dəvət elə. Bəlkə Allah-u Teala ilahət verdi. Və s. cihadın şəhətlərindən, yəni cihad halva döyür, kim bir dənə daşatdı, ora cihad olur. Hələ döyür, qaydı var. Son dastamaz almasan namaz qıla bilərsən. Və dastamaz biri gəldi üzün yudu əllərin. Dedi mən dastamaz aldım. Nə olsun dastamazda var üzünə əl. Lakin ayağı da var axı. Burun, ağız və s. Olar hamısı olmalıdı ki, gərək dastamaz ola. Yoxsa elə bir dənə üzünə əl olsa dastama sayılır? Yox, sayılmır. Hə, sonra burada şeyx deyir ki, rahimeullah vaq ki, gördü ki, fitnə, yəni bu fitnə sönmür. O maviynin qoşunu Quranların vərəqlərinə götürdülər Nəlsənin başına ki qoşun da yansın Əlimin Əbi Talib saxladı müharibəni və saxladı dedilər ki gəlin bir adam sizdən göndərin bir adam biz göndərik danışığa və bir tərəf Maviyyə radiyallahu anhunun tərəfindən gəldi və bir tərəf Əlimin Əbi Talib radiyallahu anhunun tərəfindən xəvariclərdilər sən Allahın hökümünə hökum vermədin necə ya insanlar yoxsan hökum Allahındır sən adamlar yoxdursan adamlar danışsınlar, razılaşsınlar hökum Allahındır, Allah ne deyib odur Əl-Mənavi Talib subhanallah. Düz dedilər və lakin düzgün başa düşmədilər. Düz düzdür. Höküm Allahındır. Və lakin düzgün başa düşmüblər. Başa düşmə nəyimətdir? Nə olsun aya digirsən. Və lakin başa düşürsən düzgün, o başqadır. Əl-Mənavi Talib də dedi ki, sözdə haqdır və lakin batırıcısına başa düşüblər. Və Əl-Mənəbi Talib səfə ilə sonra Kufəyə qayıdır 12000 qoşun xavariclər. Olar ayrılırlar Əl-Mənəbi Talibin qoşunundan gediblər Haruraya. Harura bir yerin adıdır xavariclərin yeridir. Harurilər xavariclərin adlarından biridir. Qəbilədir. Kənd. Harura. Hətta onların adlarından biri Harurədir. Həmçinin adlarından biri Qurra, Hafizlər və Keçəllər də deyə bilərsiniz. Ha. Və gedillər ora. Bunlar gedillər lənəhümullah və Əliyə başlığı ilə kafir deməyə, və maviyə. Dillə ki çünki Əlinə maviyə hökm Allahın hökmü idi. Bunlar özlərinin arasında adam seçdilər, bu hök, özləri hökm verdilər. Lənəhümullah. Valah ki, elə ictihad ediblər ular. Elə ehtiqat edirlər. Və İbn-i deyir ki, Raxim, Allah, bu çox çətin xəstəliyidir. Yəni, bu xəstəliyə düşmək. Xabar əqidəsi çox çətin xəstəliyidir. Düşüb xəstəliyə də, özünə haq sayıl. Əlifin Əvitari düz saymır. Əlifin Əvitari itiham edir ki, Allahın hökmünə hökm vermək. Başqalarına necə fikirləşsən? Ona görə tarix bu xabar Allahın hökmü şirdiblər indiyəcəm və iblis də belə vəsvəsələyir, bu yollar olayı şirdir bu yollarla onları alladır yəni Allahın hökmü cihad və s. və təbii ki, şeyh rahiməullah davamlayır onların lənuhun olan qovmin sifətlərindən necə iblis deməli onları oynayır onlarla oynayır İnşallah qalsın, gələn dəstərimizi Allah verir, tamamlayərik. Şəyx Rəxmi Allah mümcəvzi, necə iblis xəbariclərə vəzfəsə verir, ixvanlara, indiki ixvanlara. Ha. Və burada Səmmak ibn-i Ramirin rivayətini getirir. Və deyir ki, bəs ibn-i Abbas radiyallahu, o vaxt ki döndülər, altı miniydi birincini və hamısı ittifak edirlər ki, Əliyə qarşı çıxaq və Əli, Bülən, Vitalibdən yanına başladılar adamlar gəlmək ki, ey Əli, bəs onlar istəyirlər ki, sənə qarşı çıxsınlar olay ki, Əli, Bülən, Vitalib olaraq bir dənə cavab edir ki, fikir, olaraq, fikir verməyin sözlərinə mən döyüşmənəm, hətta mənlə döyüşsünlər, o vaxtacaq E, hələliyim, mən silah qaldırıyorum, mən onların döyüşməyəcəm. Sonra deyir, edəcəkləm onu döyüşsələm, mən döyüşəsəm onlarla. Hələ, fikirləməyəm, qoy danışsınlar. Və bir gündür İbn Abbas deyir, adiyyəllərin Deyir ki, zöhr namazından sonra, e, dedir ki, məs, izazı verir, gedim danışımlarla. Bəlkə döndülər bir qismi və Ali bin Abi Talib dedi ki mən qorxuram sənin üçün çünki xain idilər hər şey nə olsun sahabidir və dedi ki məsə mən qorxuram sənə üçün Ali bin Abi Talib dedi r.a. və Ebn Abbas r.a. dedi ki yox ya Ali inşallah mən heç kəsə əziyyət verməmiş ki indiyəcəm və belə əxlaq sahibiyyəm bıraq mənə icazı ver və deyir gözəl paltarmı qeydim və saçımı, saqqalımı daradım və gün orta vaxtı ə, getdim yanlarına deyir yanlarına girəndə evnə bas deyir radiyallahu anhüma deyir subxanallah kimi ibadətdə iştihadlayan görməmişdim çünki deyir Səcdə yerləri qabar bağlamışdı, o qada səcdə edilir. Ayaqları da səcdədən, namaz qılmadan qabar bağlamışdı. Və rəyinləri də deyişmişdi, o da ibadət edilmişdilər. Olay kimi görməmişdi. Olay kimi, abam idilə, abam yo, təbül düzgün təfsir edilməmişdilər. Və... Dedim ki, onlara, sələm əleykum kərəndə. Və deyilə, əleykum, səlam, ya İbn Abbas, ne üçün gəlmişsən? Deyilə ki, mən mühacirlərin ənsanlarından yanından gəlmişəm. Və Peyğəmbər sallallarsın əmrsinə olun yanından. Yəni, Əlbin Əbi Taliyonu yanından. Hansı ki, Qurana onlara nazır olub. Qurana onlara nazır olub və onlar Qurana təfsirini sizdən çox biləndilər. Onlar Qorana təfsirini sizdən yaxşı bilirlər. Yəni sahabələr, mən hələ bir qovmin yanından gəlmişəm. Artıq bu söz bəst olana bağlamağa. Yəni siz təfsiri və zansı ki, Allahın hökümü ilə hökum verməyi düzgün eləməyirsiniz. İndi də vasitalarım var, İxvanlar, bu ayənin təfsirlə xavariclərdir. Çünki xavariclər bu ayənin birbaşı təfsir edirlər, şəxsiz. Lakin sahabələ də, heç bir bilə və başlarla ixtilaf edilər xavar işlərdilər bəzilə yaxşı qulaq sığaq sənə yox qoy danışmasın çünki Allah subhanətlə buyurur ki bəlhum qomun xasimun zuxru surəsi 43-cü ayə Məkkə əhlindən deyil ki onlar mücadilə edilir, münaqişə eləyənlərdir hələ onlar mübahisə eləyir hələ mübahisə eləyənlərdir mübahisə eləmir, lazımdır, istəmirirsən qulaqsa olakin Bəzilədirlər ki, yox, gəlin qulaq asaq, neçəsi, Dedik, qoy danırsın, görün nə deyir? Və dedim ki, onlara, dedim yaxşı, Peyğambə əms olunan nə, nədə ehtirazınız? Yəni, Əli bin Nəbi Talibə radələn həyə. Və mühacirlər ənsallara, hansı ki, Qurani onlara nazır olun. Və onlardan heç bir arozda yoxdur. Subhanlı, bu sözdən hamısı, dəqiqdir, dəqiq, dəqiq, və lakin mənası böyük. Quran onların azıb, onlardan heç birimiz yoxdur. Çünki sahibələrin heç bir xabajdan yox idi. Ona yeah. görə yani, həmşə el-i məhli də heç vaxt xabajdan olunur. Ona görə görürsən el-i məhli də olunur onlardan. Və həmçin də onlara qarşı olub, həmmişə, tarix boyu. Ona görə həmşə onlar da buna görə iqtiham edib lə, el-i el Çünki onlara görə kim olan fikirlə döyür, ya kafirdir və s. Am. Məni deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma onlar təfsiri sizdən çox biləndilər. Yəni İbn Abbas, bələ bir komiyanın yanına gəlmişəm. Nə deyirsən? Dün gəlsin, tamam. Hı. Onlar dedilər 3 dənə etirazınız var. 3 dənə. 3 dənə dəlil var ki, biz Əli ibn Əbi Talibə qarşı çıxmışıq radiyallahiya. Və başlayırlar. Ə Deməli etirazlarımı bildirməyəm. İnşallah bu etirazlara qalsın. Gələn dərzimizə Allah belə götür. Sonra şeyx Ibn-i Cöndsir Rahimullah ıı, İblisin necə, xavariclərə vəs danışır. Və biz keçən dəfə bir rivayet oxuduq. Necə Əlbina Vitali qarşı çıxdılar və o yerdə qaldıq ki, İbrahim i Bas gəlir olan yana onları başa salmağa çünki ağlılar olmur onlardan. Ağlıdan kəm olurlar Və dəlil başa düşmürlər Qalarda o qabiliyyəsə Allah verməyir Allah üçün baxmıra hafız edilər hamısı Düzgün başa düşmürlər Və İbn Abbas gəlir yanlarına Deyir ki Salam verir Və deyirlər Bəzilə deyir ki Müqahisə eləməyin ona İbn Çünki əlinin tərəfindən gəlir və Allah s.ə.qədə bu xasimun yəni onlar Məkkəhli həmşə mübahisə eləyənlərdir lakin bəzilədilər yox, qulaqsa nə deyir öbürən bas radiyallahu anhümə deyir ki, düğündə, yəni, nəyə görə bu şübhəyə düşmüsünüz? Əliyə qarşı düşmüsünüz? Osmana qarşı və deyirlər üç dənə şey var, üç dənə şey görə və birinci o məsələdir ki, şey, Sakin, sakin, danışma Elin məsəlində da Və deyir ki Xəvaricdən deyirlə ki Bəs Birinci onu görür ki O Kişiləri saldığı hökum barədə Özrəklərinlə hökum versinlər Amma Allah s.a.q.uranda buyurub ki İnə hükmü illəllah. Hükmancı Allahındır. Hükmü Allahındır və Allahın hökmünə hökm çünki ruhu, kim Allah Subhanahu ö hökm Allahın hökmü ilə hökm vermirsə, o laik kafirdir. Və sarə belə zahirən götürüb laba yəni və Əl-Əminlər də təbii kafirdilər Osmanlıya. Şey lakin başa düşmülər. Düşəyəcəksə hökm Allahındır, lakin qeyri-sə hökm veriblər. Yaxşı bu bir Sonra şübhəviz nədir Dedilər ki bəz Əli minəbi talib Bizi gətirdi döyüşə Və ki döyüşün Biz döyüşdüyük, biz öldürdüyük Və bizdən öldürdülər Döyüşdən sonra Bizi qoymadı onların mallarının qəniməti götürək Və qadınların götürək Cariyə kimi Əgər qoymadsa deməli onlar müsəlmandılar gərək qayreq Kafir olsaydılar gərək qoymalıdı, belə etməli idi. Əgər müsəlmandlarsa, o bizi gətirib müsəlmanları öldürməyə və deməli kafirdi. Maviyə və o da kafirdi. Yaxşı ibn Abbas idi ki, yaxşı sonra. Sonra da 3-cü hökm məsələsində öz adın əmir el-möminin yazdırmadı. Çünki Məktub ulaşanda, Mabiyyət radiyallahu tərəfi tə, tələb etdi ki, əmir müminin yazma, çünki bir sənə ilə biyyət eləməm şey. Və Ali bin Əbi talib dedi ki, əyib etməz, əmir müminin yazmına, yazmayın Əmir-ül-müminin. Necə anıbəs, Allahın hükmünə hükmü vermədi hükmü o, və hükməncə Allahın da, İbn Abbas dedi ki, daha başqa şey yoxdur, diyor, budır, dedi ki, yaxşı, indi qulaq Və deyir ki, amma digər birinci şübhəmiz İblisdən. İblisə şüphe yəsi bir hökümanc Allahındır. Əlbəttə Əli tələbə düz deyillər, lakin düzgün başa düşmüblər. Bizə Şəxalbani rəhməhullah buyurur. Oxuyublar, lakin başa düşmüblər. Ayələri oxuyurlar, Allah ki başa düşmürlər. Və deyir ki, qeyrisi, Allah Subhanahu siz deyir ki, hökm Allahındır, qeyrisə hökm verilməz. Allah Subhanahu özü Quranda deyir ki, qeyrisin, gətir, hökum versin və məsələn ayələrdən biri Allah spantara buyurur ki o vaxt ki o qadınla kişinin münasibəti əgər poz olanda, Allah spantara buyurur ki və inxiftum şiqaqa bəyinihimə əgər qoxsuz ki, onlar ayrılacaq ilə fəbə onda siz tərəfdən yəni o oğlan tərəfindən və qız tərəfindən hökum verən gəlsin yəni kişilər onlar gəlsinlər, hökum versinlər o barədə Görürsən, Allah qeyrisinə hüküm verməyə icazı verir. Bizi qəbul etdiniz bunu. Bizi qəbul etdik, ha. O, Ebu Hanifə, Rahimə Allah, onlardan birinə mübahisə edir. O da şükür ki, hüküm Allahındır, bəz, hüküm, hüküm. Ebu Hanifə deyir ki, yaxşı, gəl mübahisə edir. O da deyir ki, yaxşı, mübahisə edir. Deyir, ancaq bəz şahid lazımdır, xey, Kim? Deyəcək ki, kim düzdir? Onda o xavarici deyir ki, yaxşı, onda mən də öz tərəfimdən bir nəfər gətirəcəm, o da şey dəsin. Deyir, sən artıq hökum vermədin. Başqasını gətirdin hökum verməyə. Neysə. Və e, yaxşı İbn Abbas sonra deyir ki, ya, amma ikinci dəliliniz deyirsiniz ki, bəs bizə icazə vermədi olan qənimətin götürüdü qadınların. Deyir, onlar axı müsəlmandır. Əksinə, Allah subhanədə həmincə deyir, islah etmək. Və <coughs> orada qadın Ayşə idi Əgər müminlərin anası Əgər sizdir söz ki O müminlərin anasıdır o kafirsiz Yox əgərdir söz ki O qənimətdən düşürdü Onda da yenə kafir olacaq İki dənə küfrün arasında hansındasın os Onlar xavaş edilər ki Bu fikrdən qayıtlıq Əcizə orada bir dənə möminlərin anası idi. Möminlərin anası qadın. Yəni cəm Cəməl döyüşündə Cəməldə, lakin Safəndə <coughs> mavi idi gəlir. Amma üçüncü dəlilimiz hansı ki, düz ki, yəni Ayşənin möminlərin anası olması dəlildir Əhsab surəsində 33-cü ayədir. Və daha doğrusu hə 33-dən. Sonra amma üçüncü dəlilimiz deyirik ki, Əli ibn Əbi Talib pozdu adın, dedi, əmir-ül-müminin yazmıyor Əli bin Əbi Talibdən Əhzəli də belə pozmuşdu adın Peyğəmbər sallallar səlləm Hüdaybiyyə sülhündə yazanda dedi ki, Muhammed Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah'dan onlar müşriklər edilər ki, biz sənə rəsul olsaydıq sürh bağlamazdı və ya şərt bağlamazdı anamızda poz günə Əliyə deyir, yazan Əliydi danışıq və Əli bin Əbi Talib pozmur və Peyğəmbər salsı öz əninlə pozur əgər bu küfürdürsə yəni Peyğəmbər sallar sənlə necə və iki mini qayıtdı o fikirdə iki mini qayıtdı və lakin qalanı qaldılar zəlalətdə sonra əlmin əbi Talib ə, qırdı hamısın və burada sonra şeyh Rahim Allah Jozi, bir rivayet gətirir rivayətin axırında deyir ki həmən rivayətdə deyir əzidən rivayətdə deyir ki deyir o vaxt gedir xəvariclərdən tərk elədi Əli bin Əvi Talimin qoşunundaydıq müharibədə hələn döyüş başlamayıb yaxınlaşmış olan yanına deyir səs gəlirdi bir təər onların də, döyüş düşərgəsindən deyir elə bir ki arı idi Quran oxuyurdular elə bir ki arı səsi yəni arılar çox olanda Ses gəlirə bitər. Xabaricdən qoşdundan helə ses gəlirdi. Quran oxuyurdular. Yə, doğrudan Quran oxuyanlar idi, özdə hafız idi. Bəzilə ala Quran deyir. Qarilərin fitnəsi. Ə lakin düzgün başa düşmədən nə olsun Quran? Aynındır. Əsas odur düzgün başa düşmək ayəni, hədisi. Əsas odur. Əsas odur ki, əzbər biləsən və ya hədisləri çox biləsən, odur öv əsas Əgər görsən, birəs Quran oxuyub, Quran ayəsini dələ gətirib, yanılır, belə məsələlər də böyük məsələlərdir, da? Balaca. Balaca böyük məsələlər deyən olmaz. Aydındır, balaca böyük məsələsidir, yox olub keçəcək onun içində. Azım qalacaq, bilməyəcək hardadadır. Ona görə, bəli görsən, ağibəti zəlat əhlinin. Lakin Şeyx İbn Cəzrayi (rəhiməhullah) davamlı ilə hələ mərhələləri onlar barədə yavaş-yavaş oxuyacağı. Allah Subhanahu insallah